Jag är få vetelängd i munnen med att prata. Ja, jättebra att vi startar podden med att bara proppa in vetelängd i fulla munnen. Kan du säga någonting? Jo, det är jävligt mycket Nu ja. ska ju räcka hela podden. Varför äter du upp allt på en gång? Det är inte mitt för att jag fiskar med det varje gång. Dagens avsnitt är extra långt. Sponsrat av Vetelängd. Mm. välkommen till Beard Soup Records Och det här är det tredje Jag vänta vänta här nu. nu Nu va så, nu, ursäkta. Eh, Vi spelade ingen för att komma i stämning här, Men det gick ju på en annan låt här Direkt här så man ja. ihop sig med, med dig här, Thomas. Det är sånt som händer Fortsätt Beard Soup Records podden som inte är perfekt Nej Men vi är humoristiska och gör musik Det är i alla fall vad vi siktar på mm, Ja vi är oss själv skulle jag säga Aha. Men jag gjorde det igen Ja, men Jag har ju börjat... Äh, det den pitch. Hör du hur jag låter, men... ja men det är, det är väl fint att gå upp i falsett. Det är många sångare som går upp i falsett. Ja, men... Han, Chris Martin till exempel i Coldplay. Han sjunger ju han jättefin falsett. Ja, han sjunger ju falsett hela tiden. Ja. Han är ju där uppe och gör det ganska snyggt. Och det är en idé bakom det. Ska vi, inte, ska vi göra podden... I Vi har i en ny falsett resten. Nej, för jag har ju lyssnat på, på oss. Mm. Man, måste ju referens, eller referen, man måste ju lyssna och höra lite grann hur det blev och sådär. Mm. Precis när, när det är du som klipper avsnitten. Jag mm. mixar ju mer typ låtar och så. Mm. Men det jag har märkt nu när jag lyssnar på mig själv är att jag är väldigt duktig på att ta till en high pitch när jag pratar. Typ. Jag Ja, en liten falsett. En liten falsett något från förra avsnittet. YouTube. Det var extremt. Tufft. Vi, vi kan gå in på YouTube lät ja. det lite. Så där. Och det tycker jag, Varför gör man så? Men du kanske har lite norskt blod i det. För de går ju ut i slutet. Ja. Av, ja, av ja. Den melodin? Att den går upp i fallet på slutet. Men, men låter jag så här. Alltså I vanliga fall. Ja. Eller är det min poddröst? Nej, som... du låter det så här i vanliga fall. Det är ju hemskt. Nej, det tycker jag inte. Eller är det en skärmig. Är det charmigt? Nej, tycker jag inte heller. Jag tycker det. <laughs> Nej. Det är nor normalt bara. Helt rimligt att prata så här. De säger ju faktiskt eh, svenska, det sjungande språket. En blandning mellan tyska och franska har jag för mig. Är det inte lite så? att en... vi, vi sjunger mycket när vi pratar. Ja. En bl blandning av tyska och... Opera. Opera kanske. <laughs> jag tar mig en bit i till. Och jag kollar på klipp på Youtube. <laughs> Jag var på fest i Stockholm förra helgen. Jag var på wrestling, var jag. Amerikansk wrestling och fick uppleva det första gången i mitt vuxna liv. Och det var precis det man trodde att det skulle vara. Det var helt fantastiskt. Ja. Vad ska man säga? Jag var på förfest innan wrestlingen och fick glitter i mitt skägg. Och hade du glitter i skägget? Ja, det är en lång historia här. De jag festade med, jag drack ju Prosecco sedan tidig... Morgon. Tidig i ålder tror, Tidig. Det, tror jag. <laughs> Sen jag var fem och jag dröcker Prosecco varje morgon. <laughs> vad är Prosecco? Det är, där, det är Prosecco, det är en druva va? Man gör ja, ja, det är moserande spratt eller vatten. Ja, spratt eller vatten. drack det lite så här lagom. så. Här. Mm. Och så höll de på, de skulle på Melodifestivalen det här gänget. Och de höll på att glittra på som tusande. Och så tänkte jag, vad fan jag har lite glitter jag och tänkte jag. Och mm. helt bort att jag skulle på wrestling. På slakthuset. <laughs> Så att, Men passade du in där då med glitter i skägget. Jag var, jag var lite orolig, ska jag säga det. Du var i slagsmål med Fab Freddy. <laughs> ja, <laughs> jag kom dit och det gick ju jättebra, jag fick ju jättefina kom kommentarer. Ja. Så att Jag tror jag ska börja ha glitter i skägget när jag går ut. Mm. Nej, wrestling i alla fall. Eh, pröva på, det är jäkligt tuntigt. Det är inte på riktigt ska jag säga heller. Det är ju tuntigt men man låtsas väl att det är på riktigt. Man låtsas att det är på riktigt. jag kan du då Ta dig kvällen. Lovely locks. Det utmaning. Ja, lite så. var Var ju. Är det som Pokémon? Lovely locks, jag väljer dig. Så var det. Du, Thomas? Ja. Har du fått in en julkripp? Eller har vi fått in ljudkryp? Vi har ju en dropbox. Ja. Och i den är det någon som har släppt en jäkla massa filer faktiskt. En, en och samma människa alltså? Ja. Jaha. Vi, vi ska vända oss till datorn här och så ska vi se vad som ligger i dropboxen idag. Gud var kul. Vem är det som har skickat in de här då? Det här är... Alexander Dalin har skickat in grejer till oss. Alexander Dalin. Mm. Vad trevligt. Du, eh, nu vet inte jag vad det kommer bli. Nej. Men vi kör. Mm. Yeah. Vad var det där? Vad? Vill du höra något roligare? Ha. Det är jag som har gjort den. Ja, jag misstänkte nästan det. <skratt> Förra avsnittet berättade jag att man var hylla som hade rör igår. Ja. Den där låg på den hårdisken. Ja, den men då hade alltså Alexander Dalin en... Han har ju backuppat mina gamla låtar här. Alltså. Fan vad roligt. Men vi vilken skattkista. För att det här var ju bortglömt då antar jag. Jag måste ju tillägga jag kan inte ta all cred. Mm. Äh, rapen hörde vad gjorde av Matilda Åström. <laughs> en klasskamrat till mig. Så ska, jag, vi, ska vi tagga henne? I... På något vis måste vi komma i kontakt med Matilda. Och, och ge henne cred. Ja vi får söka rätt på, på henne på Facebook. <laughs> jag tycker det. Jag tycker det. Jag bara, Går det här i skämskudde kategorin eller... Det här var dagens skämskudde. Vi får lägga in gingen efteråt. Jag lägger, den... In, lägger in den nu. låten? Den smög sig in den här låten. <laughs> ja, jag tycker det är helt... Helt otroligt, jag är mm. dock ganska stolt hur mycket man kan göra med en rap alltså ja. Alexander Dahlin, jag kallar ju dig för brevbäran, det är ju nästan som att, ja, en lång historia kort Han var med en liten, vi hade filmproduktion back i the days, jag och Alexander Dahlin ja. Arvid och Einar, den norska terroristen och kort därefter var det där på Utöja så det var ju inte så kul Vänta nu, nu får du nästan pausa lite här, vad, vad sa du, Einar och? Arvid och Einar? Ja vad är det? Det är ett filmprojekt jag hade långt innan Småstadsliv drog igång alltså. Det är Aha. lite samma tappning. Arbetslös och nyexaminerad visste inte vad vi skulle ta vägen så vi beslöt oss att göra lite, lite filmer tillsammans. Okej. Okay. Det mynnade ut i Arvid och Einar, den norska terroristen som finns i tre delar på Nej. Youtube. På oh. Youtube! Oh. Oh. Och ni släppte det här alldeles innan utöja då? Eller? Ja, den hette ju The Norsk Terrorist jag tror att det var två år <laughs> efter så hände det. Vi kanske borde döpa om det här. Det ligger kvar på Youtube, eller? Det ligger kvar på Youtube. Behö kolla inte, för guds skull. Nej. Eh, vad, har han skickat mer låtar? Ja, ja. Det är, det är mer här. Äh, håll, håll. Är, det något, är det något jag spelar in själv, Alexander? Nej, det är bara du. <laughs> <laughs> ja, Vi kör igång en till. Ja, vad spännande. Yeah. Jäklar, vad Du. Eh, han har bland annat... Bland annat finns det här, då. det här. Den heter bara Spår 7. Men kanske du känner igen det. Okej. Okay. Det är någon utanför tältet Det är någon utanför tältet Stor svart sak Ja, det är väl bara din mor Kan du gå och lägga dig nu Jag är så jävla leds på det här Du har väckt mig sju gånger Under natten Jag är så jävla förbannad pappa, pappa. var det där då? Ja, vad var det där? Det var björnen sover. Jag kommer inte ihåg att jag har gjort den här. Men, men jag har gjort den. Men jag har det kommit... kändes som dina gitarrer. Det kändes som din dialekt. Det var ju min röst ja. i en pitchad version. Det här, det här är ju skrämmande. Jag har inget minne av att jag har gjort den här. Men när tror du det kan vara? Jag har helt... helt det, är det, liksom 2006. 2006. det här måste ju ha varit när jag pluggade i liksom stet på gymnasiet. Alltså. Ja. Nå någon gång där. Nej, jag har ingen minne av att jag spelar in. Nej, men nu, nu finns den i alla fall. Ja, ah, det här är ju jätteroligt. Vet du vad som vore jävligt kul? Äh. Kan inte du sjunga in Björnen Sove Baklänge och mixa in det här? Ja, det gör vi. Och göra en liten mashup så kan vi göra en liten en extra bonus skämskudde. Fast det är inte skämskudde kanske, för någon annan kategori nu kanske. Det blir som en blandning av skämskuddelåten och eh, ja. en bortglömd låt. Eller är det den här vi ska utveckla? Nej. <laughs> kan Nej. du inte bara göra en jingle som heter Dubbidibip Mashup och så har vi det ibland. Ja, ja. precis. Vi hade ju en mashup förra gången också. Ja, men det, precis. Det var, var ju, ju Vivala Vida. Ja, precis. Eller Vivala Macken. Vivala Macken. Jag. Vivala epa och ja. på Birsta Gå packen. tillbaka och lyssna på det avsnittet om ni inte har hört det. Det tycker jag verkligen borde göra. Ja, vi nämnde ju då också att jag kunde sjunga baklänges. Uh, ska vi försöka få in det här nu då? Vill du För sjunga det... det nu på en gång? <laughs> Okej. <Okay. laughs> det var en liten utmaning det Hurd gill rama nocht och nackt nab och nackt nab nemm Lera Gill rå rab Gill fett nir i natt Upp agnul Dissi revås nej nej Revås Ja För björnjärn sover, björnjärn sover i sitt löniga bord. Men är det inte farlig, bara man än har Men man kan vara, men man kan vara, vad man aldrig tror. Jag tänker så här, att jag jag gömmer undan de här låtarna. det här skattkistan. ja. Och ifall vi får tråkigt, då drar jag upp den här Och från Jesus. ditt förflutna. Ja, det låter ju jätteständigt. vi ut dem lite? De här vill jag ha sen. Ja, vi, vi laddar ju upp allt på Soundcloud såklart. Ja, det är ju sant. Och söker efter Beard Soup Records på Soundcloud. Där finns alla våra låtar. Ja, precis. Anton. Ja, har du något klipp på din mobil eller på en hårddisk eller någonting som vi ska ta och leka med idag? As a matter of fact, I do. Uh, jag ska röra mig bort mot datorn här. bara. <laughs> det är roligt att uh, vi hela tiden måste springa mellan mikrofonen och datorn. Uh, oh. Någon gång i framtiden så ska vi nog ställa upp någon slags mikrofon vid datorn. Men uh, som det är just nu uh, så är det lågbudgetvarianten varianten Vi har... Uppallat mikrofon på en pall. Och en, en bok faktiskt. Nu har jag hittat det, Thomas. Ja. Det här spelade jag in eh, när jag bodde i Loning 2012. 2012 kanske. 11, 10. Ja, någonstans där. Det står ju på klippet. Det står ju 2012. Det står ju till och med. Ja, men jag tror inte att det är 2012, nämligen. Skit samma. Mm. Uh. You and I are going to eve. <skratt> But you and I are going to evil. Vad var det där? Jag tror att jag inte hade kommit målbrottet där riktigt. Eller så var jag där precis. <laughs> Nej, men det är ju en uh, jätteskön falsett som vi har pratat om tidigare. Som sprack ganska häftigt. <laughs> <Ja. laughs> ja, Vad funger du? You and I are going to Eva. Vem är Iva? Jag har ingen aning vem Iva är. <laughs> ja, men vad var det för inspiration? Vad hade du, var det någonting speciellt du lyssnade på då? Eller? Inte det har kommit på så, eller? Mm. Jag, tror, jag, tror, jag tror tanken bakom det är att det ska vara lite så här konstigt. Så, det ska vara konstigt. Men du, nu när du har sagt falsett och konstigt, ja. då tänker jag på det danska bandet Mew. Är inte Mew en Pokémon? <laughs> Nej ja jo, det, det, det, är det, jag visste. det är typ det enda Pikachu, Balbasor Charizard, Snorlax Jag hörde jag, jag, jag höll ja. inte på Och så Mew, Mew. Och Mewtwo för, för guds skull Är det andra utvecklingen av Mew de skulle väl liksom, Det var väl det som var meningen med Pokémon Att de ska utvecklas Ja, Pita var väl inte så jävla glad på de här Pita? Pita, djurrätt Barnen kan inte hålla på med, med det här liksom. Varför inte? Men de har ju djur som ska fightas mot varandra. Ja, absurt. Men... men... Men Mew 2, han var väl tillverkad i en labb, tror jag. Han skulle bli såhär dopartäcken Belgian Blue, liksom. Men Blue. Fast, det, blue. fast en Mew. <laughs> Mew ja. Blue 2. Ja. Okej, okay. det, det är ett band alltså. Ursäkta, vi ska inte... Nej, vi lämnar Pokémon. Vi, vi lämnar där. Va, Mew. Jag känner igen det, men jag kan inte säga att jag... Mew är ett indie-rockband ifrån Hellerup i Danmark. De bildades 1995 och de gör ganska så konstig musik. Du läser inte till nu, alltså? Jo, jag kollar upp <laughs> deras sida på, på Wikipedia. <laughs> Okej, okay, ja. Men jag tycker att de som lyssnar nu kan lyssna på Mew. Det stavar alltså m e w Precis som Pokémonen också. Ja. Och de har en låt som heter Introducing Palace Players- och den finns på Spotify eller Youtube. Det måste eller jag även lyssna på tror jag också ja. faktiskt. Mm. Trummorna spelar en grej. Gitarren spelar en grej. Mm -hmm. Gitarren är typ... Okay. Så att det är idiot. två takter samtidigt i den låten. Men de har ju liksom tänkt ut det och löst det så snyggt. Så att det där blir bra ändå det. Okej. Okay. Men mm. du tänker att det här kan appliceras lite i den här Going to Eva-låten? Ja, sångaren är ju också. Sjunger i världens falsett. Alltså han sjunger i... Så alltså det är mm. jätteljust jätte han håller på Vi får dra på Youtube-rösten ja, ja precis Okej, ja. Så jag tycker att vi ska göra en Mew-aktig låt Det gör vi det Vi sätter igång Let's go Då kommer det lite Ja men det där kan ni nu Det ja. vi igång. Ni vet hur det funkar Ska vi ha den här i en annan takt Än en vanlig 4-4 Den här Nej. Vill, vill ha en sju takt kanske? Nej, jag vill ha en sex takt. Sex. En, två, tre, fyra, fem, sex. En, you två, tre, fyra, fem, sex. En, två, tre, fyra, fem, fem, sex. En, två, det kommer väl mm. funka. Det där blir nog kanon det där. När du får blinka in det där sen. Ja. Det är också en grej. Om vi bara får knyta tillbaka till det jag pratade om först. Om ord och sådär. Mm. Det finns ju sådana här synonymer och låneord. Fikonspråket även kallat. Okay. Jag har märkt att jag, jag hittar på eget sånt. Har du hittat på ett eget kodspråk? Ungefär som rövarspråket? Ja, nej, inte så. Mer... rorar, ror, bova, sossa, poppa och rocko. Vet, det har jag aldrig lärt mig. Hur? Nej, varje... Det är ju bara att man tar ett O mellan varje konsonant. Alltså Anton blir ju anon, a, a non. Ja, just det. Ja, det där kommer jag aldrig liksom komma ihåg. Det jag tänkte på, jag vet inte om... Ja, men... Fnuckla... Fnuckla, vad är det då? Ja, vad fint, jag menar att man fnucklar till det liksom. Vad betyder det? Det, det vet jag inte, men fnuckla in den där, där, eller det där var ju fnucklat. <laughs> ja, jag vet inte själv vad det är, för att jag, jag läser för lite böcker kanske, jag måste hitta på egna. Nej men det där är ju ett, ett yppligt exempel på intelligens. Är det, det Ja, att man hittar på egna ord. Ja men fördelen är väl att man vet vad det betyder. Ja, jo men man hör ju vad fnuckla betyder. Ja, men det, är ju, det kan ju vara vad som helst. Min faster är duktig på att säga, ja men relatera eller likna grejer. eller Jag vet inte vad det där kallas, nu, nu tappar jag orden här. Eh, men det var som en cykel i nedförsbacken i Danmark. En liknelse? En liknelse, fast ja. they make no sense. Det var som en cykel i nedförsbacken? Ja men typ att det, kanske mamma ramlade på och så säger Anita, jaha det där var som en sten i en glasburk <laughs> Där det var en showvis innan. Ja. Fan var det något ärfligt det där. Och då, då... Hitta på egna, vad heter det då? Idiomatiska uttryck. Idiomatiska. Okay. Ordspråk. Ordspråk. Ja. Och jag hade en arbetskollega en gång i tiden när jag jobbade på kasinot mm. som alltid blandade ihop ordspråk. Okej, okay. alltså, det kan är också liksom, Kunde du liksom säga nu ska vi ställa fram skorna och visa var tåget ska gå. <laughs> var tåget ska gå. Då är det alltså att visa fram fötterna. Det är ju liksom när man visar att man är duktig, visa fram fötterna, det är det riktiga. Men hon sa istället, ställa fram skorna <laughs> och, och visa vart tåget ska gå. Ska, vart gick tåget? Det vet inte jag. <laughs> Vilken perrong var det Jag riktigt? tror att hon menade att det ska gå som tåget. Ja. Det brukar man ju säga att det ska gå fort. Men också samtidigt visa vart skåpet ska stå, som okay. är ett uttryck att... Ja, jag vet vad skåpet ska stå. Jag vet vad som ska göras. De blandar ihop alla de där tre. <laughs> ja, men jag tänkte vi kvika ut det här. Nu, kolla! Kvika ut. Krikar, vad är det, för det du nu? Ja, det... Att jag hittar på här. Ja, du hittar ord. Jag kvika ut grejen när jag spelar in. Nu får vi ju fundera vad det betyder. Ja, men visst. Jag fattar ju vad det betyder. Mm. Ja, ja. Kvika ut, ut trummorna, du. Så skravar jag lite lyrics. Då går jag ut i köket. Och medan Anton lägger trummor så ska jag skriva en text- och så har jag precis kommit på att... Det kan jag väl inte göra? Va? Jag har för lite att gå på. Vi har inget ämne. Vi ska till Eva! Ja, vi ska, vi ska till Eva det, det enda jag vet. Jag måste nog, vi måste nog spela in någon gitarr eller någonting först. För att det här är alldeles blankt. Det här pappret som jag har stirrat in i en kvart nu. Alltså. Det blir femtakt det här. Ja, har jag kommit på. Häftigt. Så det blir... And I are going to evil 3, 4, 5 menar jag Ja, du fattar nej Men jag tror att det ja. kommer bli bra ändå Det är synkåplåten 1, 2, 3, 4, 5 1, 5, 1 2, 2. Ja. Då, då vet ni det Tack. Hittar du någon synt som vi kan ha som bara botten Och så kan man ju spela lite gitarr till det då Ja, så här låter det när jag pratar en synt som går upp i fallet Ja, precis. Oj. Den försvann, eller hur? Ja, den försvann. Nu kommer den aldrig mer tillbaka. Här då. Den där syntbasen tycker inte jag är så dum. Den är ju ganska fin. Jag tycker vi kan behålla den. Jag tycker den är jätteful om och dåligt. Ja, men det kommer att bli bra i sammanhanget. Ja. ja. Det är tjus jä! Det är tjus jä! Mju! Det är tjus Och är det dags för gitarr nu? Ja, vi ska hitta gitarrjud tillsammans. Vad har du för ljud på rösten helt plötsligt? Jag vet inte. Det brukar inte jag göra. Det var för att du böjde dig ner och hämtade upp uppgitarren från golvet. Jag fick ingen löfte och blata så här. Så vi måste äta middag också. Ja, just det. Bägggifärs här uppe. Ja väggfärs, som som man eh, kastar på väggen ja. när den är färdig. Och då vet man att den är klar, för ifall den fastnar på väggen, ja. då, då är den färdig att äta. Ja, alltså. är färdig. Ja. Det är, precis. Ju svårare den är att få bort från tapeten sen, desto mer välagad. Ja. Mm. ja, men jag äter gärna någon slags väggfärs. jag tänker Vi har en liten, liten köttfärssås och spagetti kanske. Ja, det blir gott. Det gör vi. Det det är mycket med det här. Vi ska ha gitarrer och så ska vi planera någon slags köttfärssås mitt upp alltihopa också. Ja. Vad brukar du ha i köttfärsen? Jag, vad frågar du mig? Ja, för din ny punkt. <laughs> <laughs> vad brukar du ha i köttfärsen? <skratt> Thomas Melin. Ja, <skratt> <skratt> kött. <skratt> Mer då, färs. <skratt> det är väl en del av köttet. Nej, det är det inte. Lök. Var sitter fashion på en ja. Jag har en ordvits här någonstans som väntar på att födas. Men den liksom får inte förlösas riktigt. Men det är någonting med fashion. Alltså... Ja. Fashion? Ja, kon vill följa modet. Det är fashion. Ja. Men kan låtsas att det där var kul. Får jag får ingen signal? Jo, för att telekabeln inte är riktigt till för mycket Ja, bara. men vi tar bort lite en... eko så blir det där bra. Jag måste ha plats att sjunga där också, om det är jag som sjunger. Vi kanske sjunger tillsammans. Vi delar väl upp det kanske? Man kan sjunga över gitarren där också. Det kommer att bli väldigt snurrigt i huvudet efter ett tag när man har mm. lyssnat på det här alltså. Jag glömmer ju jämt att ta med mig min bas hit. Ja. Så att vi har ingen bas. Ingen elbas så långt ögat når. Det här är ungefär som att jobba med... Vad heter han då? Jack White i White Stripes. Han tycker inte heller om basgitarrer. Nej, det behövs inte tycker han. Nej, det är, bara att, det är bara att dra på mer bas på gitarren. Då har du en basgitarr sen. Kort och gott. Ja. Jättekonstigt kommer det bli nu, men vi provar. Rappapapapam. Va. Du. Du du. du. Bow, att... Det enda blir bra. Jag, Jag spelar så... gitarr på versen så spelar du gitarr på referängen. Ja, 13 var det ju. Ja, precis. Praxis. Vi har ju spelat lite varsom lite sådär. Ja. Där kommer min. lite där. Den är snygg den där guran. Ja. Äh, äh, äh. Ja, men det kommer att bli bra. Alltså. Men du, vi måste börja sjunga snart, för ja. snart är det ju störning, skjordning, Ska jag sjunga verserna och du, refrängerna? Eller ska vi vi turas om om? Vi tyra, ja, men jag tycker vi delar upp det här. Vi har kolla ha två lead och två vers. Och men så, du, vad handlar låten om? Du har skrivit text. Ja, ja just det. Ja. Har har vad har du författat? Ja. Mew vet jag inte så mycket om, liksom vad de skriver för texter och så. Nej. Men jag tycker att de är väldigt konstiga. Så att jag har skrivit en konstig text här. Vad härligt. Har du vävt in min originaltext då? Vi are going to Eva. Ja, okay. den, den handlar om att uh, gå till en psykolog tror jag som heter Eva. Ja, oh, ja, ja. Spännande. You and I would feel so fine if we could be apart again. Mm -hmm. Do you have the time to say goodbye so we can start again? Mm. You and I are going to Eva. <laughs> She's going to make you a believer. <laughs> <laughs> When I saw her face, <laughs> yeah. going to Eva... <laughs> Och allting i falsett såklart. Ja, ja, ja. Vad var det för låt du sjöng på? And then I saw her face. Now I'm a believer. Det är din där... Uh... Vad heter den då? Den är med i Shrek. Ja, hur? Det är Shreket. Jag kommer inte ihåg vad de heter, de som Smith gör det Smith Mouth, Hette de inte det? Nej, det är ju and de som... Somebody once yeah, told me the world ain't gonna roll me. I ate a toolbox down in a shaft. Vad fan sjöng Finger and her thumb and the shape of an elf on her forehead. Det där är en så här typisk grej, att man kan inte texten, men man kan ungefär. Man kan lite grann av den, ja. I ate a toolbox done in a shaft and a shape of an älg on her forehead var det så? <laughs> något sånt är det det var ett sidospår, tillbaka till våran låt ja. som heter Eva då gör vi det så kör vi en sång tycker jag Ja. det blir ju plexit. Plexit ja yes. du med dina påhittade ord du, jag ska ta och lägga in ett påhittat ord i texten också, på slutet där så kan vi sjunga creak your mind det låter, Creakar. Kri ja man krikar sin hjärna Creek. A crack är ju någonting ja. Det är något man kan röka och något man har bak i äslet Och creak, det är ju En bäck va creek. Ja det är väl någonting va Ja jag tror att det är en å Kr då, kanske. Nej krik your mind blir bra creek your mind. Nu måste vi göra ett litet break Och göra mat Ja. Men vi kan ju göra musik när vi gör mat också Du spagettin kan man använda som maracas Ja vad heter de med det spagett då Spanakas Spanakas ja. Ja, ja nej men som sagt Vi tar en liten paus här nu Det märker ju inte ni Det kommer ju bara höras en liten bump Eller ett ljud eller någonting Och så är vi tillbaka och spelar musik Gissa den fina synten du har hittat Ja Oh, det är ju bara så att man vill krypa in i ett mål och flyga iväg det är som typ en indiefilm, svensk indiefilm typ jag och tråden och så är det handlar det om en tjej som har knarkproblem så, så säger man inte så mycket i filmen utan man har till bilden jag och tråden Ja men titta jag och tråden och trailern är bara såhär lummig <laughs> så är det såhär mycket bak, man, ser, man ser bakifrån på, på en tjej som går i en klänning är in, det hon in, som in är tråden? Skog. Nej, det är, det är jag. Det är du som är tråden. Trå, är det? Tråden. Det kanske var en dum titel. Ja. Jag och tråden. Se den. Mm. Jag kommer att tänka på mammas nya kille där det är Lacken. Lacken och tråden. Åh, jobbsökarna. Ja, jag heter Leif Lacken Magnusson. Och det här är jobbsökardagbok med mig idag. Jaha. Vad har du för idag? då? Tråden. Det jag pratar med mig själv här. Fan. Fan. <skratt> Oj, jag är så trött nu igen. Oj, oj, oj. Vad vill du fråga? Kan vi inte göra så här att du sjunger brö någonstans bara i låten? Ja, brö! Ja, precis så. Och så lägger vi på massa delay. Lys har du lyssnat på hiphop? Dagens hiphop? Nej, sjunger de bröd där? Jag sjunger jättemycket bröd i <laughs> dagens. är pre, pre, bror. Brä, prä, Men vad betyder det? Jag vet inte. Nej, det är något de gör bara. Vänta, jag ska... jag ska kolla, det är pre. Jag ska slå upp det lite snabbt här. Uh... hip ropar efter bröd. Prä, prä, mening. Det är alltså en grej. Jag trodde du hittade på det. Men Nej. det är alltså ra rappers, de säger pre. Vad betyder prä? mean? This could be pre". Okej. Okej, okay, redo. Mm. Pre det, det är som titta. Titta mm -hmm. på någonting. Watch, stare at. Jaha. titta. Man säger pre look. Lucka. Lucka ja. där då. Ja, är det ungefär så? Watch. Ja, ja, det ska vi ha med i våran låt. Det har ingenting med någonting att göra, men allting är ju så tokigt i den här låten ändå. Så oh, vi kör! Sheiser. Ja, men som vanligt så är vi ganska betagna av det här. Vi har ju hållit på alldeles för länge. I vanlig ordning. Och göra musik, men eh, så är det. Tiden går fort när man har roligt. Mm. Det gick. Eh, jag tror vi måste mixa det här lite grann bara. Ja då. Men visst blev det Mew. Introt är min favoritdel. när Det är så avskalat torrt. Jag tänkte ju förresten på att EVA Det heter det nog när man går rymdpromenad Är det så? Ja, extraterrestrial vehicle, nej, Något sånt där är det Men det är ju jävligt coolt Då tycker ja. jag att det är ju inte en hint åt det i så fall Ja, den är ganska rymdig spacig Den, den, är, den är rymdig spacig Men, Ska vi lyssna på låten då? Ja, här kommer Eva, Eva. You and I are going to EVA You and I are going to even Wall-E wall -E. Ja just det Det har jag inte tänkt på Han eh, pratar ju också om Eva Det är ju hans eh, love in life Har du sett Wall-E? Jag har sett wall -E. jag gillade den Disney-filmen ja, Jag tyckte den var bra Nästan helt det. utan dialog Ja, ja faktiskt det Är den väl Feta människor bara Ja de pratar ja. De pratar Men roboten, han säger bara Wally. e Men man fattar ju precis vad han menar Eva Ja just det Eva. Och vem var hon då liksom? Ja men det var ju bara en tjejrobot. Så där går den, här, den artificiella intelligensen. Den går över styr. Ja och de är fortfarande så där binära också. Att det måste finnas en tjejrobot och en killrobot. Ja för att det ska bli små robotbarn. Sen, ja det blev det väl kretskort. aldrig i den filmen. Det var... Jag kanske var inne på en fel olämplig sida och såg min Wally. Jag vet inte. <laughs> ja, det... Jag såg Wall-E, med Robert Gustafsson. Den har jag sett. Men, det är inte är så det? mycket artificiell intelligens Det är, ju det är att... inte så mycket intelligens alls i det här Carucci, och så springer han in i väggen och målar Afrika, han ett Afrika på väggen Det är när man slår huvudet mot väggen och det kommer blod som ser ut som Afrika Men det hör ju inte till Nej, det, Nej, det gör det inte Men var det en film Robert Gustafsson hade gjort? Det var... det var någon sketch, var en sketch han hade ja, gjort. Walling. Walling, just det, ja. så det är Robert var Men du, vi håller ju också på att gå in i väggen här. <laughs> vi håller på hela dagen med den här låten Ja och eh, den blev, det här hade vi ju inte gjort om vi inte hade letat i det här arkivet av gamla låtar. Så kan det gå när inte haspen är på. Har vi lärt oss någonting? Eh, nej. Nej. Du har lyssnat på Beard Soup Records en podcast av eh, Thomas Medelheimelin och Anton Alfersson. <laughs> Tänkte att du du kunde säga ditt efternamn åtminstone, men <laughs> visst, jag, jag avslutar det här helt själv. Jag, jag kan vara med, jag kan säga så här, eh, cranka in och ljud. Det är dina hittade ja, ord nu igen. För in och ljud på vår Dropbox, ja. <laughs> så kan vi kolla på dem och spela in. <laughs> Tack och förlåt. Hej då. Oh, yes. oh, jag är ännu tröttare den här gången än förra gången alltså. Och då har vi bara sjungit i falsett och tagit det lite lugnt ändå. jag men... tror det var så jävla utmanande Får får så jävla... Ja, men det är så... Man fem är så van, Man är van att... du du du du du du jag är du är inte van att köra fem takt. Det är inte det heller? 1, 2, 3, 4, 5, En två tre. Vier, fem. En, två, tre. <skratt> wow.